У вас тут роботи до сьомої суботи, в тон йому відповідає Іван Друкер, начепляючи фартух. Правда, нам до труднощів не звикати. Доки вони перемовляються, доки Кочубей уточнює завдання, Ольга, розшарівшись, подалася бігцем по стерні, вхопила найближчий сніп, на мить притулилась до нього лицем. Потім, сміючись, взяла за перевеслої другий, трясунула ряснистим колоссям, Щоб упевнити, що міцно зв'язаний. А снопи такі ж красені, Такі тугі та розкошисті, І між ними сама вона якась Аж золота, розсіяна Туга, мов сніб. Де ж починати? Дівчина дивиться на Кочубея, і він відповідає їй враз повеселілим голосом. От там і клади, де стоїш. Ось по їхній інструкції сліп до снопа та й буде копа. Щоб показати нам, як треба діяти, Кочубей теж рушає стернею між снопами. На ходу їх підхоплює і, зупинившись навпроти Ольги, доладно вкладає снопи на землі хрестом у усередину. На очах виникає основа ще одного полукіпка. Ось так у нас клали. Колосками до колосків, головою до голови. Одразу видно, що селянського батька син, каже вдоволено Кузьма Кузьмович, і навіть редактори відістається від нього похвала. Вгадали ви, товаришу Поліщук, кого вибрати старшим? Тепер я можу їхати спокійно. Сів у бідарку і поїхав. Отже, кочубей залишається у нас тут за старшого. І нічого не скажеш. Він таке знає своє діло. Підкликавши нас до себе, коротко пояснив, звідки та в яким напрямі гнатимем роботу. Де та як полукіпки маємо класти, щоб вони не розбігались, як вівці по степу А навпаки, шикувалися рівно, мов під шнурок Табунець за табунцем уподовж поля Тоді до них зручніше буде гарбами під'їздити під час возовиці І не гайнуватимем час, Кочубей уже береться до роботи а, товариша редактора, я персонально викликаю на змагання. Будь ласка. Товариш Поліщук, поправивши окуляри, здивовано розглядає СНІП перш ніж його взяти. Виклик приймається. Куди ж ви ото берете колосками на встурч? Знущальницький гримає на редактора Кочубей. Гузерем треба наперед. Чи ви не знаєте, що такий гузир? Критику визнаю, відбороняється напівжартливо редактор Постараюсь не пасти задніх Цитує він Кочубею штамп заголовок А кого ж ми з тобою викличемо на змагання? Звертається Ірина до Ольги, міцніш пов'язуючи косинку Хлопці, вас викликаємо Гукає в наш бік І Житецького Чи поет На змагання не йде Житецький не вважає За потрібне відповідати Заклопотаний ділом Він саме кладе полукіпок Який у нього виходить Не гірше, ніж у кочубея. Закипіла робота Ніби на випередки Шастаємо сюди й туди Підхоплюємо снопи Носимо вони для нас іще не важкі, Дух від них чистий, Вони пахнуть над сонцем. Котюби, граючи м'язами плечей, Набирає одразу по два, Чи й по три снопи під руку. Його висока гінка постать Дозволяє це. Він і нас не випускає з-під контролю, Голосно підохочує. Бачу, зголодніли наші бурсаки За справжньою роботою. І спини вже мокрі, тільки ще пурніше, чи пурніше кладіть? Незабаром чуємо, як він до параці Георгіївни озивається жартом, питає.